Stockholm hösten 2019. En film som ska få unga människor att tänka till kring droger spelas in. Emil som själv tidigare dömd, medverkar och har gjort stort avtryck på regissören. Jag tror att han hade kunnat eh, bli en riktigt bra skådespelare. Han var en rå talang, liksom, begåvning. I filmen sker en skjutning i en bil och det är nog ingen som tänker att det ska bli verklighet. Vid en skottlossning på en bensinstation i Kungens kurva söder om Stockholm i eftermiddags skadades två personer. En av dem avled av sina skador under kvällen. Just Emil blev väl mördad på grund av att han satt i fel bil. Du lyssnar på Peter Krim om mordet på Emil i Kungens kurva. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor. Ett mord det är ju inte bara en isolerad händelse- Nej. utan det är ju någonting som kan få väldigt lång och rätt stor påverkan- Både på familj och vänner till den som dog men också på de som bor i ett område där någon har blivit mördad och samhället i stort. Ja, vi brukar ju fokusera på själva händelsen så att säga men en sån händelse ger ju ringar på vattnet i form av följdverkningar och idag ska vi då fokusera på ringarna kan vi säga. Mordet i Kungens Kurva i södra Stockholm i januari 2020 Det är ju ett av förra årets brutala dåd som inte bara ledde till att en person dog utan också att en kvinna skadades och... Såklart blev ju både anhöriga och vittnen skakade och chockade av den här händelsen. Ja, för det är inte bara våldet som är grovt. Vi pratar om 26 skott avlossades. Det skedde också vid en mack i södra Stockholm strax efter halv fem på en lördag eftermiddag. Det är mycket folk i rörelse och ute vid den tiden. Emil, han blev ju bara 25 år och vi har tagit upp det här mordet tidigare eftersom det... På ett sätt är en del av historien om Vårbynätverket. Emil var ju inte den egentliga måltavlan Nej. här utan det var personen han var i sällskap med och som klarade sig faktiskt utan fysiska skador trots de många skotten. Den utpekade måltavlan här, han ska sedan flera år ha en konflikt med Vårbynätverkets ledare. Och det har ju suttit flera häktade kopplat till det här fallet. Men det som står ut är att den som har dömts till livstidsfängelse det är föraren till bilen som körde de som senare sköt Emil. Men själva skytten då, eller skyttarna, de har inte blivit åtalade. Men det program vi gör idag, det ska jag inte gå in så mycket i detalj på vad det finns för bevisning mot den här föraren som dömts eller hur den här konflikten mellan den utpekade måltavlan, alltså Emils kompis och Vårbinätverkets ledare ser ut. Om man vill veta mer om det här så har vi gjort ett tidigare avsnitt som heter Vårbinätverket all lojalitet till en ledare, en trakt och en agenda. Så man kan söka på det. Men istället ska vi prata mer om Emils situation, vad han hade för framtidsplaner och hur han såg på det här filmprojektet som han var en del av och som också har publicerats efter hans död. Du har ju träffat hans syster Jennifer som är kritisk mot vad hon tycker är samhället som är dåliga på att fånga upp unga kriminella. Ja, hon tycker att det görs för lite för att få stopp på skjutningarna. Tycker att det borde vara mer fokus på förebyggande arbete. Och vi har även pratat med regissören som fick beskedet om Emils död medan han klippte den filmen som Emil var med i. En film som just problematiserade kriminalitet, droger och även att gåa någon. Och vi har pratat om det uttrycket tidigare, att gåa, alltså att lura någon till en plats. Och då har inte pengarna du klarar klara mig idag. Emil, jag lovar det här sista gången. Och vi börjar den här historien hösten 2019 när Emil går på audition. Först kan spela killen som blir skjuten egentligen. Som är på en fest i en storflådig villa. Och den här tjejen Molly då. Hon, hon har skulder, dråskulder och utbyte ska hon sätta dit den här langaren. Och hålla kvar honom på den här festen. Det här är filmregissören och författaren Sanjar Adami. Och han spelade langaren och då skulle han försöka sälja på henne droger, helt enkelt. Och hon skulle försöka hålla kvar honom. Så det var själva, själva situationen. Vi kan lösa det på ett annat sätt i Jag har kommit så kul. Håll käften och lyssna nu bara. Det finns den här killen Jimmy. Du vet exakt vad jag pratar om. Han fick i uppdrag att göra en kortfilm av House of Minds. En organisation som jobbar med unga utanförskap inom arvsfondsprojektet Adda Livet. Filmen var tänkt att spegla olika perspektiv Dels de som köper narkotika Men också de som säljer Emil var tänkt att spela langaren Men han fick gå in i en annan roll Men han var, han var så stark Alltså som karaktär Så att han, han var för stark för den karaktären Så då tog jag in honom I en ny situation som handlade om Den som är egentligen The bad guy då Alltså den som Molly har skulder till Som är ute efter den här langaren Vad ska ni göra med honom? Det är antingen du eller han. Hämta bara ut honom till mig så eh, Och då skulle han göra den situationen. Vilket var i princip att han skulle lura in Langaren i en bil. Eh, på ett liksom smidigt, trevligt sätt. Och sen skulle han hota honom där inne i bilen. Då. Vet du någon som har ladd? Ladd? Mm. Jag kan läsa. ladd. kan vi hoppa in i bilen? Det är lite mycket folk här. Det blir bättre. Jag vill inte stå habba. bara. Det var fett mycket grannar som kallade när den kom. Jag sitter i bussen egentligen, mannen. Det det. Så... Vi kan skjutsa den sista biten, det är ingen fara. Sanja berättar att de testat några olika personer men att det direkt kändes rätt med Emil. Det går snabbt. Okej. Okay. Kom. Även där var det bara Gud. <laughs> jag kan bara filma av det här. Och så, så det jag gjorde var att jag skrev av egentligen hur han gjorde det. Det var manuset. Eh, Orda i princip. Eh, dialog och hur, hur han löste situationen. Och så kände jag så här, det här det är nog inte första gången Jag vet inte om han själv har gjort det här Men han har, han har varit med om det här För det är för det är liksom, han, han vet precis, han förstår situationen precis Har du en till eller? Ja men cashen Lyssna, du kommer inte få en fucking krona Vad fan Håll snackar du om? Håll köfte ja. okay. hey, Lyssna Lallar du har sålt så så så till mina kunder Du ska betala 50 laks ska... Ta... Vad fan snackar du har fast snacka. om? Du är du efterbliven mm. eller? Lyssna på vad jag säger Jag ej. har inga 50 Nej, hey, Lyssna sitt kvar mannen Lyssna, fattar du? Kolla där Ja Han var skitstolt när han kom från efter att han hade gjort den här auditionen. Han pratade om Hollywood. Han, pratade om, han, pratade, han, han skojade mycket. Alltså, han, var, han var skitnöjd med sig själv. Jennifer, det är Emils tre år äldre syster. Jag tror han var så här chockad över att han vågade göra någonting sånt överhuvudtaget, men ändå han var, han var Emil kunde göra grejer när man minst anade det. Han sa inte så mycket när han inte behövde, men hade han något att säga eller bestämde han sig för någonting att göra, då gjorde han det. Filmen spelas in och Sanja Radami berättar att man vill göra en film som problematiserar droger och kriminalitet, men utan att det skulle bli för mycket pekpinnar till mm. den här unga publiken man tänkte sig. Bruk inte vara jätteeffektivt. Man vill inte vara den här du vet ajabba ja det den man fick höra när man var liten som man var så här, men det kändes överdrivet ibland och lite, man når inte riktigt fram till ungdomar på det sättet tror jag det är därför vi gjorde vi försökte hitta en annan approach där det liksom är olika slut olika val och det är liksom inte liksom den där direkta pekpinnen och sen i den här filmen lite speciell för att, kanske inte halvvägs men en bit in i filmen, då får du i uppgift att göra ett val. Och att det valet sen då påverkar hur filmen slutar, ett rätt intressant koncept. Och Sanyar han vill ju också få med personer som kunde den här världen och då syftar han på den kriminella världen. Mm. Men utan att de själva skulle vara aktiva längre och det var via en släkting till Sanyar som han till slut kom i kontakt med Emil. Han hade ju kommit ut, tror jag, något ett och ett halvt år innan. Eh, något sånt och eh, pluggade. Och, det här har jag fått reda på efteråt: då, att han pluggade. Han liksom hade ändrat på sitt liv. Och där såg det Jag frågade mig ju när vi spelade in så sa han så här: Du, alltså, tjänar man pengar på det här? Eller? Ja, man <laughs> gör det här som jobb. Jag bara, typ, man tjänar inte mycket. men så man, Jag bara såg det att det. Liksom, det var något ljus som tändes i, i honom att ja, det finns en annan väg. Eh, så att han sökte an, andra vägar tror jag, i livet. Och jag tror att han hade kunnat eh, bli en riktigt bra skådespelare om han hade liksom, fortsatt. för Han var en råtalang, liksom, naturbegåvning. Han tyckte att det var bra vad, vad filmens budskap var. Han ville absolut inte att folk skulle välja en kriminell livsstil. Han visste att det kunde ha mycket konsekvenser att det ledde till till dåliga saker. Han ville liksom så här... Emil, syster Jennifer igen. Han ville göra någonting, vad han än kunde och det här var det som fall framför honom för att hjälpa andra. För att hjälpa andra att inte hamna på den här vägen. Liksom. Jag tror han hade velat hjälpa andra med vad som helst, vad som än las framför honom. Men det var ju kul att just den här grejen kom och att han gjorde en så sjukt bra insats. Men när Emil kommer ut då har ju fortfarande kontakt med, med gamla vänner- som då den här utpekade måltavlan och umgås ju med dem. Och i januari 2020, då sitter Sanja Dami i klipprummet. Filmen ska färdigställas och planen är att åka ut och visa den här i skolor. Då har det ännu inte blivit då pandemistopp för den här typen av aktiviteter. Jag fick reda på det via ett sms av hans motspelare faktiskt. som De, de blev lite vänner efteråt att... Så jag tror att Emil är död. Den man som sköts vid en bensinstation söder om Stockholm igår eftermiddag har avlidit av sina skador. Den kvinna som skottskadade samtidigt är allvarligt skadad, uppger polisen. Då satt jag och tittade på, på, han, på honom och klippte filmen. Så jag liksom hade hans... Det var precis den scenen jag höll på med då. Så det var ju... Jag, jag trodde inte mina öron eller ögon och ringde min kusin som bekräftade det och... Och då, jag blev lite förlamad av, av det hela. Jag, jag tyckte väldigt mycket om Emil. Alltså på den korta tiden. Jag fick liksom, det vissa personer känner man att man bara klickar med direkt. Och han var en sån där. Så att det tog ganska hårt på mig. Och det blev så verkligt liksom hela det här som var fiktion blev på riktigt. Så då, då höll vi på klippa och då pausade jag egentligen. Jag kunde inte fortsätta på ett tag. Tänkte direkt på, på familjen och eh, funderade på om det här skulle bli en film överhuvudtaget. Det, det liksom slutade vara en film. Det blev, det blev, det blev Emil, det blev hans historia. Mm. När skotten vid Kungens kurva faller då har Emil nyligen fått tillbaka sitt körkort. Han förlorade det efter att ha satt i fängelse. Vi ska återkomma till varför han satt i fängelse. Han kör då bilen som blir beskjuten vid den här macken och är då i sällskap med den utpekade måltavlan. Alltså en man i 30-årsåldern och den mannens fru. Hon träffas ju också av flera skott och skadas allvarligt men överlever. Och mannen då, måltavlan har vi tidigare berättat om i ett avsnitt om vårdbenätverket. Han ligger i konflikt med vårdbenätverkets ledare och det fanns vid den här tidpunkten och det finns ju än idag en väldigt tydlig hotbild mot honom. Det har skjutits en del fram och tillbaka mellan Vårbynätverket och den här mannen. Och det finns också personer som har dött men få fall är uppklarade. Däremot är det klart för personer runt omkring mannen att det finns en hotbild mot honom och att det kan vara farligt att vara i hans närhet. Ja, för utredningen om mordet på Emil, då finns det också uppgifter om att mannen själv hade ett slags säkerhetstänk kring hur han rörde sig i Stockholmsområdet och kanske då framför allt i de södra delarna. Men nu känner då Emil den här mannen? Den här mannen och Emil de lärde känna varandra i tonåren och enligt Emils syster Jennifer så var Emil rätt oroad över att det faktiskt kunde hända någonting i sällskap med vissa personer och på vissa platser i Stockholmsområdet vid den här tiden för mordet. Och så han var rädd men han var ändå inte förberedd på den dagen liksom. eller på det sättet. Den där macken som de åkte till där det hände i, i Kungens kurva. En vecka tidigare så hade han suttit i en bil med några vänner och då ville han absolut inte åka dit. De skulle åka dit och tanka och han var nära på att hoppa ur bilen för att han inte ville åka till den sidan av stan. För att han visste att så här, ja, men det kan hända grejer här. Alltså det, han ville inte vara bortom Liljeholmen nästan för att... Det var otryckt. Och vi ska tillbaka till tiden i fängelse. Jag för anledning till att han har suttit inne det är ju att eh, han hösten 2017 då, dömdes till tre års fängelse för bland annat grovt vapenbrott. Även den utpekade måltavlan vid skjutningen mm. i Kungskurva och ett antal andra personer dömdes till fängelse i samma mål. Det här handlade om två automatvapen och en pistol. Och så sju handgranater som förvarades i ett lägenhetshus i Grundal i Stockholm. Samtliga åtalade, inklusive Emil, förnekade brott. Men Emil dömdes innan den här fängelsedomen. Då hade han en prick i blastningsregistret, Men det var för ringa narkotikabrott och rattfylleri. Och du som har pratat med Jennifer. Hur beskriver hon Emils liksom tonår och den perioden? Ja, men hon berättar att han faktiskt sålde droger under tonåren. Men att det inte var någonting som han... För. Han sökte spänning i, redan i Blommensbergskolan och eh, kom väl på något sätt i kontakt med någon som han kunde få tag på, på knäck som han kunde sälja vidare. Alltså, mesta så var, alltså, det var väl ladd, och kanske jag tror inte att han så gräs eller något sånt, det var väl ladd. Liksom. Jag fick inte reda på det förrän han var typ 17. Så jag antar att det började när han var 15 eller något sånt. För Jennifer var det här då ingen mm. större grej. Alltså för mig är det inte så stor sak. Det var mer så här, varför har du inte sagt någonting tidigare, du vet? Det hade inte varit samma som mammas reaktion. Alltså för mig var det inte ovanligt med att folk sålde droger. Jag hade, alltså man var med folk som gjorde det ändå varje dag. Det var inte en stor grej. Och hon ifrågasatte inte då att Emil sålde narkotika. Däremot ser hon idag att det fanns en del frågor som hon eller någon annan borde ställt till honom. Det gör inte honom till en dålig person bara för att han... Säljer droger, det har att göra med någonting helt annat. Det har att göra med vilken världsbild han har över vem han behöver vara. Det är väl det mer man ska bli orolig för. Så varför säljer du droger? Varför, varför behöver du göra det? Vad är det du saknar i ditt liv? Varför, varför behöver du så här mycket pengar? Vad tror Jennifer då nu i backspegeln? Vad tror hon var liksom det som drev honom till att, att gå in i den här världen? Hon säger att det handlar om ett ja, sug efter pengar och också en jakt på spänning. Hon beskriver deras uppväxt som bra, att det inte saknades något hemma. Och hon tror inte att det heller hade gått att få dem att göra något annat val då i tonåren. Han hade fortfarande sökt spänning i Emils fall. Alltså han var inte på utkant i samhället eller något sånt där. Han var som, alltså Jag och han hade båda fina uppväxter på, på många sätt. Det fanns saker som inte var bra absolut, men det var... Vi hade ingenting att klaga på på det sättet att vi typ inte kunde språket eller hade trauman med oss sedan innan. Alltså vi, hade, vi hade alla förutsättningar båda två. Vi hade en sjukt bra mamma. Att det här hände det har ingenting med våra mamma att göra överhuvudtaget. Det här kunde ha hänt vem som helst. Och Jennifer och Emil, de kommer ju kanske från ett lite oväntat område när man pratar om folk som blir involverade i tung kriminalitet. Och det är ju Grönndal utanför Stockholm, ett ganska välmående övre medelklassområde, i alla fall idag. Ja, det är ju där de är uppväxta. Grundal ligger ju inte särskilt långt utanför tullarna utan är ju rätt nära centrala delarna av Stockholm. Enligt Jennifer så handlade det om att Emil helt enkelt kom i kontakt med personer som kunde förse honom med droger då när han sålde narkotika i tonåren. Han hade inte kunnat välja någonting annat tror jag, från början om det inte var så att typ, så, ah, men flytta på ungen. Du vet, det är väl det man kan göra om han redan har fått de här kontakterna flytta honom någon annanstans. Men vad jag vet som själv sökte mycket spänning är att vi kommer aldrig sluta söka. Alltså, om du redan är inne på en grej när du är ung du kommer, du kommer behöva leva utan vågen. Mamma såg inte och även om mamma hade sett så hade Emil ljugit. Efter gymnasiet så arbetade Emil med lite olika saker, testade olika typer av jobb, bland annat på bilmek. Han hade hunnit fylla 23 när han dömdes för grovt vapenbrott. Han satt av fängelsetiden och kom ut. Man sitter ju två tredjedelar, så efter ungefär två år. Och då har han visserligen kontakt med gamla vänner, som den här måltavlan vid skjutningen i Kungens Kurva. Men vill enligt Jennifer då göra något annat med sitt liv nu? Ja, han ville ju skaffa sig alltså ett... Ett eget företag, precis som jag ville. Han kollade mycket på hunddagis-idén. Han hade flera idéer. Det var många som han pratade om med sina vänner. och sen, Men Hundagis och sånt var det han pratade mycket med mig om- eftersom att jag själv hade jobbat på det tidigare. Han ville verkligen alltså, skaffa någon form av företag- där familjen kunde vara involverad och vänner- och gärna någonting säkert som kunde ta honom ifrån Sverige lite grann också att han inte behövde vara här hela tiden han gillade inte heller vintern, han gillade inte att frysa liksom Men planerna på att starta företag det kom ju aldrig igång på riktigt innan Emil blev skjuten i januari förra året Nyheter från P4 Stockholm En man har gripits efter skottlossningen vid en bensinmack i Kungens kurva igår eftermiddag en man avled då en kvinna vårdas på sjukhus. Evan Nilsson är präst... Just Emil blev väl mördad på grund av att han satt i fel bil. Men varför problemet finns idag, varför folk skjuter varandra som de gör- och varför det ser ut som det gör i Sverige, det beror ju på mycket andra saker. Alltså det är så mycket annat som ligger bakom den här skjutningen och alla andra skjutningar. Alltså det här är... De skjuter ändå ihjäl sina barndomsvänner. Alltså det är det som händer i grund och botten. Det är så här, var, Varför sker det? Ja men på grund av pengar sker det. På grund, av, på grund av att de inte har något bättre för sig. Alltså, o, alltså ordagrant, de har ingenting bättre för sig. Jennifer, hon är ju kritisk både mot rättsväsendet och samhället i stort- som enligt henne inte lyckats fånga upp unga som mår dåligt och göra någonting åt det. Hon tycker inte heller att långa straff är en del av mm. lösningen på det här problemet- utan att det borde finnas ett större fokus på att se till att få tiden på anstalt- eller inom ungdomsvård ska vara meningsfull- så att det inte kommer ut en person som fortsätter begå brott. Men hon tycker definitivt att det behöver vara mer fokus på förebyggande arbete- att förhindra att unga väljer ett kriminellt liv. Det finns ju en ständigt pågående diskussion- Kring morden med skjutvapen mm. och vad de beror på och såklart också vad man ska göra åt dem. Ja, det är ju en fråga där åsikterna såklart går isär mycket. Det finns ganska många olika tankar och idéer om det här och vi fokuserar ju både på hur polisen ska hantera utredningarna när det värsta redan har skett och förhoppningsvis då få tag på gärningspersonerna bakom. Emil han var ju tyvärr en av flera unga män som sköts ihjäl förra året. Det var nästan 50 personer som dödades med skjutvapen förra året. Och hittills i år så är det 36 som har dött, 71 som har skadats. 19 av dem som har blivit mördade med skjutvapen har skjutits i Stockholm enligt polisens statistik fram till 15 september. Det känns ju som en otroligt däppig siffra. Horribla siffror. Och Faktiskt. det visar ju att vi kanske inte är på rätt väg som det ser ut nu. Och hur mordet på Emil har påverkat Jennifer och hennes liv, det ska vi återkomma till. Men om man ser på skjutningarna och, och morden och vad de får för effekter i stort i samhället så har det såklart påverkat just tryggheten i områden. Dessutom är det ju många unga som drabbas och frågan är hur man ska prata med unga människor om just det här obegripliga. Det har ju blivit minst sagt en utmaning för samhället att hantera. Alltså vi, vi möter ju barn och unga som drabbats av alla typer av brott. Linda Löberg är socionom och jobbar på Stödcentrum för unga brottsutsatta i Stockholmstad. stad. Och dit vänder sig brottsdrabbade mellan 10 år till 21 år och de möter många som drabbas just direkt eller indirekt av skjutningarna. Och där ingår ju även att vi möter de som är både som direkt drabbade. Det vill säga att man är en av dem som har blivit utsatt för eller varit på platsen när det har skett. Men sen så möter ju vi också de barnen och unga som är mer indirekt drabbade. Det vill säga de som bor i det här området eller som går på samma skola eller har någon anknytning till det här våldet som har skett. Och skjutningarna triggar ju olika känslor hos olika människor. Alltså man kan känna både hat och hämndkänslor å ena sidan och det skapar väldigt mycket rädsla och väldigt mycket oro å andra sidan. Det kan ju leda till att man inte vill eller vågar gå ut eller att man inte vill gå över torget där det hände, eller nere i tunnelbanan, eller att man sover dåligt och oroar sig för syskon, sin stora syster eller lillebror. Generellt en känsla av otrygghet i sitt område där man bor. Och just när man är barn och ung så hör man ju ofta hur äldre och vuxna pratar om händelsen med varandra, vilket också skapar oro. Och sen kan ju också unga människor bli begränsade av att föräldrar och vuxna vill liksom skydda den från våldet. Man vill liksom avskärma sina barn från verkligheten utanför lägenheten. Man får inte gå ut på vissa tider och man får kanske inte röra sig i vissa områden eller delar av ett område. Super svårt att kontrollera en tonåring. Och sen så när man är ung också... Och när våldet sker i ens område så påverkas man ju av att det kanske också utförs av unga personer som man som ung har relation till. Det kan ju få konsekvenser som att man behöver ta ställning till konflikter som finns. Man har ofrivilliga kopplingar till de här personerna som utövar våldet. Så att man påverkas ju på, på många olika nivåer som ung. Och vi ser ju ofta i konflikter hur områden delas upp mellan olika grupperingar. Till exempel i Järvaområdet i Västerort i Stockholm så har det ju blivit en, en uppdelning efter en konflikt mellan ett kompisgäng, mm. ett kompisgäng från början som delades i två delar. Och där har det ju blivit så många mord och så många händelser att det egentligen, man tvingas nästan välja sida. För eller mot. Samma sak i Biskopsgården mm. i Göteborg- har vi ju ett liknande scenario med ja, vi, olika grupperingar. Vi pratade pratat om då norra och södra sidan. och Där har ju nämnts att unga måste liksom bekänna färg på något sätt vid unga tonåren och få liksom ta ställning för eller emot. Vilket såklart direkt gör att man också hamnar i en mer riskfull situation om det blir tydligt eh, hopkopplad med en kriminell gruppering för du har sagt att ja, men jag stöttar den här gruppen och så vidare. Men det är också ganska många människor som inte alls bekänner lojalitet eller tillhörighet i en grupp som drabbas av våldet. Det finns ju tyvärr flera sådana här exempel. Vi har en tolvårig tjej i Botkyrka, södra delen av Stockholm. Och även i södra delarna av Sverige, till exempel i Malmö, så blev ju en kvinna, en läkare, skjuten. Hon var ju inte alls del av något slags kriminellt liv eller konflikt, men hade barn med en man som var dömd för brott tidigare. Mm. Och varje sån här händelse blir ju enormt stor för alla människor runt omkring den. Våldet blir ju väldigt tydligt och kännbart. Och Linda Löberg på Stödcentrum, hon poängterar att unga behöver prata om det här våldet. Att man som vuxen inte ska försöka skydda barn och unga och liksom tiga ihjäl att det här sker. Men det som händer då är att barnet lämnas ensam med alla de här tankarna och känslorna som är kopplade till händelsen. Barnet behöver få hjälp hjälp med att dels lägga ansvaret hos gärningspersonen. Det vill säga att vi hjälper till att skuldavlasta. För det är vanligt med tankar som att hade jag, inte, hade jag inte stått nära, eller hade jag bara ringt, eller hade jag inte varit sen så kanske det inte hade hänt. och så där. Så att Mycket handlar ju om att hjälpa till att försöka göra det här våldet och händelsen begriplig. Och att det aldrig, aldrig är någon annans fel att en gärningsperson väljer att utöva våld eller att skjuta. Det finns ju förklaringar till det här grova våldet, inte ursäkter. Men det finns en hel del olika parametrar som troligtvis påverkar varför vi ser en ökning av det här grova våldet. Men något som är gemensamt är att väldigt få fall blir uppklarade. Ungefär bara två av tio mord med skjutvapen blir lösta av rättsväsendet. Samtidigt så är det väldigt viktigt för de drabbade att någon blir dömd för den här händelsen, för ett mord. För att kunna gå vidare och läka. Alltså andra typer av, av responser som har betydelse för de som är drabbade av våldet. Det är ju också hur, hur polisen har agerat. Kom polisen snabbt på plats? Hur blev man bemött utifrån att det här, händelsen hände? Hur pratar man om det i skolan? Hur skrivs det om det i media- alla de sakerna har en otrolig betydelse för de som är drabbade av det. Mordet på Emily kungeskurva förra året det är ju delvis uppklarat mm. skulle man kunna säga. En man i 25 års åldern är dömd för att ha kört bilen som det sköts från. Och vi ska ju tillägga att han förnekar brott också även om den här domen har vunnit laga kraft. Men någon skytt eller någon annan person bakom planeringen av mordet har inte varit sig åtalats eller dömts. Den här mannen i 25 års han fick 17 år och 10 månaders fängelse i tingsrätten. Mm. och Det här skärptes faktiskt till livstid i hovrätten. Trots då att han inte tidigare dömd för någon grov brottslighet. Ehm, I hans belastningsregister finns det två bötesbrott för mm. trafikförseelser sen innan. Men han anses då vara lojal med det så kallade vårbinätverket. Jennifer då, Emils syster- hon tycker faktiskt också att domen mot mannen- som körde bilen blev för hård. Att livstid är ett för långt straff. För min del, för, alltså för mig och mamma- vi vill självklart se han ruttna i fängelset för alltid- eller ligga begravd någonstans. Alltså han sköt ihjäl min bror, han sköt ihjäl hennes son. Men det har vi rätt att känna. Jag och mamma, Emils vänner, vi har rätt att känna så. Vi har rätt att tänka så. Lagen- Sveriges rättssystem har inte den rätten. Det är, det är inte deras grej att vara arg över. Det är inte en lösning på problemet. Så jag tycker att det är, det är en orättvis dom som har fallit på en ung kille eh, som har begått ett stort misstag absolut och kanske aldrig kommer ändra sig, kanske kommer ändra sig men garanterat kommer aldrig ändra sig på grund av det här långa straffet som han fick. Det har ju funnits misstankar mot andra personer som ingår i Vårby-nätverket för inblandning i det här. Och Två personer åtalas också för medhjälp men de två friades. Polisen har inte hittat mordvapnet och det finns inte heller någon annan bevisning som räcker för att åtala en skytte eller någon person som har varit med och planerat skjutningen. Jag vill veta vilka det är. Men det här brottet som de har begått det kommer aldrig att... Att liksom, det spelar ingen roll hur lång tid de här människorna sitter det kommer inte bli bra ändå Emil kommer inte komma tillbaka, det spelar ingen roll men det man kan tänka på nu är väl så här, hur vad händer med deras liv, de här killarna som har gjort det här vilka är de, vad händer med deras liv vad har de för du vet, vad, hur ska vi göra bästa sätt för att det här inte ska ske igen, det är väl det som är mer viktigt än, än att de här killarna ska få sitt straff, du vet eh. Det har ju gått drygt ett år efter mordet nu och det dröjde också innan filmen som jag vill vara med i mm. blev publicerad. Den handlar ju om en tjej som ville köpa narkotika av en kille och beroende på om hon gör det eller inte så får filmen olika slut. Det här är någonting som, man, som tittare kan välja och ett av sluten slutar med att man blir skjuten. Vad gör du? Vad du, måste Va? du måste gå. Du måste gå. men Jag ångrade mig, okej? Okay? V –Vem är sig? Du ser helt ställd ut. –Skitsamma, kan du gå? För regissören Sanja Radami var det eftermodet på Emil inte helt säkert att filmen skulle kunna släppas. Han ville få ett okej okay från familjen i så fall, men han klippte klart filmen. Och i somras så las den ut på Youtube och det är efter att han då fått klart tecken att lägga ut den från familjen. Min känsla och även mamman så var att så här... Men... Om hans död kan leda till någonting gott, någonting meningsfullt, någonting om det här. Om det kan hindra någon annan från att bli skjuten eller vad som helst. Minsta lilla grej, då är det ju värt det. Liksom. Och att det här var något Emil själv ville vara med och var, var stolt över att han hade varit med Då känner vi att men vi, vi gör det, vi liksom släpper den här filmen. och Tanken är att den ska ut i skolor- och diskutera liksom både den här huvudkaraktärens val att för hon väljer mellan att ta droger eller inte och då blir det blir olika slut egentligen och vad det gör med ett omdöme och ett samvete och hur liksom lite som krävs för att det ska gå jävligt illa alltså den här langaren som är med i filmen han är ingen stor hotshot han, han råkar vara på fel plats liksom. lite som Emil var, eh, att han råkar vara på fel plats vid fel tid. Så det, men det kan gå så illa. House of Minds, organisationen som beställde filmen- jobbar med att på sikt försöka få till skolbesök- för att diskutera filmen med unga människor. Jennifer hon tycker att Emils insats i filmen var bra- och förstår vad Sanja vill med filmen- att den har ett fint budskap. Och hon bearbetar fortfarande mordet på brodern- Alltså, jag gör mitt bästa för att överleva. Tack och lov för, för människor runt omkring mig, för min mamma, för, för mina vänner, för andra personer som har uppstått från Emils vänner. Det är de som har hjälpt mig eh, genom det här. Och jag tror att folk som hamnar i den här situationen har nog inte lika tur som jag har. Och de är nog inte där jag är idag om de inte får det stödet de behöver. Och det stödet kommer verkligen inte från vår... Eh, typ psykiatri eller vården eller, eller hur rättsliga väsendet har behandlat oss, min mamma och mig, alltså genom rättegången. Och det är hela tiden någonting nytt som man behöver ta tag i taget. Det är inte bara Emil dog, okej okay, Emil dog nästa två veckor, du ska få se en kropp lika jobbigt. Sen ska vi ha begravning, sen ska vi ha hans födelsedag, sen ska vi ha julafton och bla bla bla bla bla. Hela det första året är skit. Du är inte en människa hela alltså det första året alls. Du tränar dig tillbaka till att ens... Så här, det är så mycket skuldskam, sorg, hat, alltså ilska. Alltså det, det är så mycket olika känslor um, som du behöver bearbeta tills du ens kan ställa dig upp igen. Och typ, så här, Arbetet slutar inte med dig själv. Arbetet slutar inte men begravningen som många tror. Liksom. Det är så många som tror att han är begravd så nu ska vi sörja lite och gå vidare. Nej det är inte så för familjerna. Det här fallet har ju gått upp i hovrätten och avgjorts. Och vi har ju pratat mycket om vårbenätverket under hela våren. För det är ju ett annat åtal som är extremt omfattande som har varit på tapeten hela våren. Där har ju dom i tingsrätten fallit men där väntar ju hovrättsförhandlingar. Och om vi ska köra den snabba recapen på det så handlar ju dels om kidnappningen av en ung svensk artist, det handlar också om sprängning av en bilfirma, planering av mordförsök mot faktiskt den här måltavlan som var egentliga föremålet för kulorna som Emil dödades med och sen en rad andra grova brott till exempel vapenbrott och narkotikabrottslighet det blev fleråriga fängelsestraff för att många i tingsrätten mm. många har också överklagat så att det blir en hovrättsvända precis som du sa det verkar inte komma så himla mycket nytt men det är ju ett fall vi absolut kommer uppdatera och från vår ledare så har man ju också håvat beropat ny bevisning man vill till exempel att den här unga artisten han har ju inte velat medverka vare sig i polisutredning eller vara med under rättegången i tingsrätten man vill verkligen att han ska komma till hovrätten och bli hörd där om vad som har hänt vid den här Kidnappningen. Sen kommer man också höra en brittisk expert på Encrochat. Mm. Det här krypterade kommunikationsverktyget där man har hittat väldigt mycket av snacket inom Borby-nätverket kring olika typer av brott. Så vi får se vad som händer med det här. Du har lyssnat på Petri Krim om mordet på Emil. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnkvist. Tipsa oss gärna på petrikrim att svärjesradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på signal. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén. En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges radio.